Zifahamu nchitano zinyo wafungwa wachache zaidi duniani, mimi naituwa Ananias Edgar. Kuna zaidi ya wafungwa, milio ni kuminamuja wako magerezani duniani kote, na hiyo ni kumujibu wa reporti ilio chapishwa na WPPL. Kadiga utafiti watazisi utafiti ya Criminal Police Research, kuakifupi ICPRA yachu kuchelelanda Big Bag. Marekani inelezoa kwa naofungwa karibu rubuya ofungwa wote duniani, huko idadi ya ofungwa ikiungezekwa kwa silimia schina na ne kadika nchi ya Kambodia, a silimia schina moja huko Nicaragua na ungezekula silimia hamsinata tukwa nchi ya Misri. Pamoja na idadi hiyo ya wafungwa kwenekana kubwa na ikiongezeka katika baadhi anchi, BBC imeripoti baadhi anchi duniani ambazo wafungwa wapu wachache sana. Moja, BBC imeitaja Sani Marino, jamuhuri ya Sani Marino ni nchindogo iliomilimani karibu na puwani ya Italia. Ni moja ya nchita giri kwakegesa chapatogha filamuaka, nchini hio yenye dadi ndogo ya watu wamba onita kribani elforubaini, ina gerenza moja tu rasmi kwvuango vya kuto gerenza, vingi ne vingi ni vitu vya muda vya urekebishaji tabia katika baadhi ya meneo, hasa vile po vitu vya polisi, Januari mwa kifungo kwenye Shirini, nchini hio ilikuona wafungo wa iditu, walikuona tumikiwa vifungo jela. Watumi wa Wengi wanaokutua na hatia kutenda walifo na mahakama watumi kwa vifungo vya ukatika gie la Zaitalia. Wafungwa hawa wili baadae waliachiwapa Epro kumina tano. Epro ishirini sita mukrofumbiri na ishirini mfungwa peke katika gie la Hukosani Marino aliweki wa maktaba binafsi chumba chama zoezi niji mna television ili kufanya asubuhi kwe Zaire. Kuto kwepo kwa wafungwa ama kwepo kwa wafungwa wachache, kuna tajwa ani kwa sababu ya uwepo avisa vichache vya walifu kwa sababu ya utajiri wa nchihio na idadi ndogo ya watu. Namba mbili, BBC, imetajia alieki tensteam, hii ni nchi nyingine ndogo na enye watu wachache wa sofikie efo rubaini kwa mjibwa makadirio ya watu ya mwakrif mbili na kuminatisa. Report ya World Prisons Brief WPB inaonyesha nchi hiyo inagereza moja la uwakika lenyeweza kuchukua wafungwa sozidi ishirini. Kumekuwa na wafungwa wachache sana gerezani, wale wanahukumio vifungu vya kuenda jiela kwa kipindi cha miaka zaidi ya miwili, upelekwa Australia kutumikia vifungu vyao. Katika miaka kumi liopita, mwaka pekee ulio shuhudiwa nchi hiyo kuwa na wafungwa wengi zaidi. Ulikuwa ni mwaka elfu njema tisa tisina saba ili pokuona wafungwa sabina tano. Kuamujibu amtanda wa, wa mental flaws hundi inataja kuona kiwangoke dogo chama tu kuyawalefu huko kisacha muiso chama tu kuawa na kubainika ulikuwa ni mwaka fumia tisa tisina saba kutokana na kuona visa vichache sana vyewalefu ni kawaida wananchi kulala bila hofia kufunga milango na madirisha yanyumbazao au kutembea nyakati za usiku. トゥヴァルトゥヴァルトゥヴァルトゥヴ i ル o wa ach、so、k a ァ i k a ヴァル a ゥヴァルトゥヴァルトゥヴァルトゥヴァルトゥヴァルトゥヴァルトゥヴァルトゥヴァルトゥヴァルトゥヴァルト a ヴァルト a ヴァ mbili mpaka ヴァルト a ゥゥ m b ァ l i na k u m i ァ a m b i l i Tuwalo ilikuona wafungwa thalathina sita tu unchinzima ambapo mwaka elfumbili na kuminambili ikiwa neda di kubwa kabisa ufungwa upatao kuminambili mwaka elfumbili na saba ilikuona wafungwa watatu tu katika kipindi cha mwaka mzima kutoka na naudogo wa visu wa viake na uchachwa watu udiamana na kufamiana kumekuwa koko karibu zaidi kuna kosa zaidi ya kupunguza walifu namba ne BBC imeita jandora. Kama zilivo nchiniingine ndogo ambazo zina magereza machache, andora ni miongoni mwao, ina magereza moja kubwa, ina lohitua lakomela, lenyewezo kuchukuwa wafungwa, wazuri zili mje moja na hamseini. Kuamujibu a reporter World Prison Brief (WPB) ya Mwaka Jana, pamuajalo kubaho magereza hilo alijawaikuya. mana nyinge huwa na wafunga wa stania wakati ya felatini mpakazini kumwaka, kwa, kwa mujibu wa baraza la ulaya mpaka epro kumina tano umwaka kufumbirini na shirini, nchini huo ya Andora ilikuwa na wafunga rubana tatu tu. Nambari tano na ya mweisho BBC imeitaja na uri. Niki sio kidogo kasikazini mashariki ma Australia, banki ya dunia inakadiria nchini huo kwa na watu elf kumina bili na miata tano umwaka kufumbirini na kumina tisa. Mpaka mwa kifumbirini nakumina nne ilipona gerenza moja tulawafungwa mtanda wa prison studies kupitia report ya mukajana ya World Prison Brief WPB umiandika kuamba katika mwa kifumbirini natatu mpaka mwa kifumbirini nakumina bili chihio ilipona wafungwa sazi lisabini katika miaka hio tisa ni mwa kifumbirini natisa peke uliopona wafungwa wengine wapatao thiratnasaba. Lakini miaka mingine imikuna wastani wa wafungwa sita mpaka shirina sita. Kabla sijamaliza makalahi, napenda kuwakumbusha watjawe tuote kuamba. Sasa hivi utapata ofa ya kutengenezo, tangazo kuhulame alakita tutu, kutoka lakini na makalabinafsi kutoka lakisitempa kala kitano. Wasilia nafsi wasabu kwa namba sifuri saba tano saba, nane nane tatu sita sabini kuamsha dazaidi. Mimi na itua ananiasa diga.